Detta är egentligen en allmängiltig observation om hur oerhört svårt det är att återupprätta stridsförmågan hos förband som fått sin stridsvilja knäckt eller råkat i panik. Det var runt en halv mil mellan återsamlingsplatsen och trossen i Porsgorgavgång. Dit nu den desorganiserade massan av skvadroner rörde sig mer eller mindre instinktivt. Vägen gick fram över de böjande fälten genom tryckande hetta och damm för dagen gick mot middagstid och hade börjat bli mycket het. Gyllenkrok red uppgivet med och stötte ihop med drabantkorpralen Karl Hård som var sårad och för honom beklagade han sig över hur illa vårt kavalleri bära sig åt och bara trotsade hans rop och böner om att stanna upp. Hård instämde det vore omöjligt att få dem till stånd och frågade därefter om inte Gyllenkrok kunde rida iväg till trossen och få regimenterna där att göra sig redo till strid. Egentligen skulle Hård göra det själv. Han hade sänts iväg från kungens grupp med det uppdraget men snubblat över ryssar, blivit sårad och skadan sinkade honom. Gyllenkrok gick med på detta, sporrade hästen och försvann i galopp mot Porskorgavgå. Kungens grupp sackade efter. När de passerat skogen stannade man upp och tvekade. Hur skulle man hitta Porskorgavgå? En fortifikationskapten, Carl Baltzar von Dalheim, visste vägen. Han hade tidigare under dagen blivit underställd haupt, sannolikt som adjutant och hade följt livgardets grenadjärrbataljon under deras anfall och då blivit skjuten genom högra benet. Därefter hade han följt med i bataljonens reträtt som gått genom några skogstungar och förbi det moras där kungens bor blivit kvar. Till slut hade han slutit an till kungens grupp då von Dalheim någon gång föreslaget Rekognoserat denna terräng för Renskölds räkning kunde han nu visa gruppen rätt vid en tretungad vägförgrening. Den högra vägen ledde till Molaje-Bodice, den vänstra till Poltava och den i mitten till Pushkorjavko. Man följde mittvägen ut över slätten. Kungens avdelning bestod i detta ögonblick av ett par tusen man och de var formerade i en enda stor fyrkant. Denna levande fästning marscherade fram helt sakta med gevärsmynningarna pekande utåt mot de kringstrykande kosakerna. Till lycka för svenskarna var det ryska förföljandet rätt slappt. Det fientliga rytteri som drev omkring på de vida fälten mellan Bodichenskiskogen och Porsgorgavko Merendels än kosaker och kalmucker uppträdde i regel försiktigt och visade ingen större vilja att gå på Skvadronerna i Kröjts grupp marscherade helt sakta mot söder I akt och mening att ge eftersläntrare en chans att ansluta sig till dem Men resultatet blev klent Kröjts höll själv på att utbyta beklaganden med en annan högre officer om hur illa det gått När kungen själv red fram till honom Slog honom på axeln och sa Allt vårt infanteri är slaget Och frågade Mån man då inte något kunna rädda dem? Kreutz svarade att man marscherade långsamt för att ge så många flyende som möjligt en chans. Karl lät sig nöja med det. Mitt under det Kreutz och kungen stod och talade gjorde ett par ryska skvadroner anlopp mot styrkan. Men de avvisades utan större besvär. Omedelbart efteråt stod man inför en stor svärm i reguljärt rytteri som redan i full galopp. Märkligt nog gjorde de ingen som helst skada. De bara susade fram genom luckorna mellan skvadronerna och var borta. Några svenska ryttare gjorde ansatser att följa efter, men det var lönlöst. Det visste man sedan förr. Kungens grupp och Kröjts fortsatte sin tröga vandring över det flacka landet. Någon gång efter klockan ett kunde männen kring kungen se trossen med de uppställda regementerna och artilleriet grupperat framför. Kungen gav order till folket och drabanterna att hålla ryggen fri med musköterna och snabbt marschera ditåt. Själv gav han hästen högra sporren och försvann mot trossen i full karriär med en del av uppvaktningen hack i häl.